Benada, amics i amics, i benvinguts a la conferència doctoral Emerit de ¿De, de, de la Universitat de París. Serge la butxona. Com bé sabeu, el professor César Druz és un des pioners de les noves teories econòmiques de la romanat de creixement. On es pregona que l'actual creiximent econòmic no és sostenible, perquè hi ha que tornar-nos a començar a decreixar. Recentment, el Institut de Territoris ha publicat un davanç al informe anual 334. La seva obra, Petit Tratat de Decreiximent, seré, aquesta obra constituïs, segon, la part de su prodigabilitat, de colonització, d'imaginació, d'economia i de la construcció de la societat alternativa. És un llibre que ha que dir, aprop a aprop, de a poc a poc, de preses. Eh, jo m'he agradat, l'he digui diverses vegades, però a d'aquest moment, el que diu la pàgina cinquanta, per exemple, és un llibre molt condensat, el professor no arriba a conclusions es de que imaginemos es por que el corriente de crecimiento pasa necesariamente por una refundación de la política la corrupción política de crecimiento bien, no voy a ser yo aquí parlo porque para presentarlo eh, será el profesor eh, el coneguto catedrático, como lo sabeu de la Universidad de Valencia y que va a ser el que mejor va a dar una semblanza un professor que vull tenir la sort de que estigui entre nosaltres gràcies, gràcies Bona esperada Bé bueno, La veritat és que el, el, el professor d'Altur ha aconseguit una cosa ben extraordinària que és una idea com de creixement que eh, al principi fins fa quatre dies tothom hauria dit que no una idea eh, impossible no hi de fer, sinó de dir i aconseguir que, que resultara atractiva o interessant eh, de fet molta gent havia pensat que era o bé inevitable o bé desitjable però no s'havia atrevit a, eh, o no havia usat eh, posar la paraula a eh, dient però bueno, eh, està aconseguint està aconseguint que hi hagi un resó, un debat i un interès per la idea de, de suïciment. Eh, bueno, el, el creixement d'un punt de vista que eh, té dos arrels més, o, almenys clars no? no d'una bueno, banda hi ha l'economia o bioeconomia de Nicolás Jorgés Correggen i d'altra banda la filografia d'Ivan Illich i a partir d'ahí a través de diferents eh, expressions positives una de les quals, que és segurament la que, la que segueix més eh, estrictament en la trajectòria de Serratus, es va conèixer com a post-desenvolupament en els anys 90 i va fer aportacions molt eh, interessants. Eh, de fet, jo vaig conèixer la, la seua eh, obra fa uns 15 anys amb un llibre que es diu El planeta dels naufrags, eh, un, un llibre molt interessant. Eh, perquè mm, d'alguna manera reflectia o recollia o reflexionava sobre l'economia eh, informada o l'economia fora del mercat en societats del món però les ciutats urbàries no? en economia de la cultura turística en ciutats, ciutats d'Àfrica i ajudava a entendre moltes, eh, moltes coses eh, bé, això és un punt de vista que segurament precedents de, en una línia eh, de crítica o de desenvolupament que és molt més antiga i que realment doncs, se podria dir que va, va inaugurar Gandhi d'alguna manera quan era un viatge a, a Gran Bretanya eh, a l'independència de la Índia li van preguntar recorde vostè quan la Índia siga independent eh, vol que la no població la Índia visca com la inglesa i Gandhi va dir bueno però l'Anglaterra és una ja petita i relativament poc poblada que per viure com la gent ha hagut d'exportar la meitat de la terra no sé quantes terres caldrien per, per a la Colòsia de la Índia és un país enorme i superpoblat eh, vist que molts anglesos és absolutament impossible no? eh, l'argument de, de Gandhi fa 70 anys era ja exactament el mateix que si utilitzen avui, per exemple, la gent que fa càlcul de petjada cològica i un consum de tot el món de la població de 7 milions en el com la de les unitats industrials actuals, caldria que la terra fos tres vegades més gran del que és. Bé, bueno, aquesta eh, línia de crítica del desenvolupament que va expressar-se en Can, les teories del post-desenvolupament a través una sèrie de, de llibres i d'intervencions ben interessants, i connectant amb aquestes idees econòmiques que venen de, de les escurretes i, i en principis eh, filosòfics de eh, la línia de Illys o de Jacksonville, com s'ha comentat en el cicle que ha organitzat l'institut en les passades setmanes eh, s'han concretat en una idea que és la idea del depreciament eh, que és la que ve, espesant i defensant amb molta pel·loquència i d'una manera molt elèrgica eh, ser ratuts en els últims eh, temps eh, Bueno ¿Qué és el decreixement? ¿En què consisteix exactamente esa idea? És lo que farà ell i portant-me basta no eh, anticipar-lo Només volia fer un panel d'observació sobre el que no és Eh, per... vaig a participar al eh, malentès i al sí, pas d'entrada de, de possibles complicacions eh, no és eh, indiscutiblement eh, creixement en taxes negatives els economistes del creixement han fet una cosa RAM, que és el creixement eh, negatiu però en realitat està ben pensat és que és que són el Ramp perquè eh, el creixement fracassat és creixement, també, la percepció és creixement és, és, és l'economia que funciona exclusivament o té sentit exclusivament en termes de criteri del PIB que fa fallida això no és el creixement creixement és una cosa completament distinta a la recessió i vull eh, dir -ho perquè d'alguna manera que com ara hi ha ja re -re -re recessió i, -i l'economia està aturada és una oportunitat Bé, bueno, és una oportunitat per a pensar, pot ser, però en tot cas no és eh, no una oportunitat per descriure la situació eh, actual com el, el que no és. Eh, I eh, la segona qüestió eh, no és el decreixement d'una opció com les altres, en el sentit que podria no ser en absolut una opció. Eh, ho pot considerar i de fet el corrent francès que representa d'una eh, forma tan l'actual eh, ho, ho, ho planteja d'esta manera que el decreixement és una cosa desitjable eh, que suposa uns canvis en les formes de vida en l'estil de vida, en de l'economia de la societat que són justament els canvis que, eh, que calen els que fan falta però eh, és perfectament possible eh, també que eh, a banda o amb independència de que siga o no desitjable siga inevitable si és que mm, s'han atrapassat ja o s'han atrapassat ja els límits de la Terra cosa que podria passar En definitiva, el missatge de l'economisme fa 40 anys va ser evident Atenció, que si les coses continuen com si no se posa fre al creixement de la població i de l'economia Aleshores, en algun moment, en el futur, els límits de la Terra, la capacitat de la Terra per sostenir les activitats humanes serà eh, ultrapassada i això conduirà a una situació d'ajust a la baixa, de davallada o de col·lapse per eh, tornar a situar-se eh, a un nivell sostenible o compatible amb la capacitat de' d'obtenció del planeta. Bueno.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 perspectiva eh, bueno la CUS proposa eh, abordar-la amb optimisme d'una manera positiva tractant de voler la comuna oportunitat i de treure eh, les oportunitats de millorar en la vida que n'hi ha ahir com ho ha fet altra gent, com va fer eh, Odum quan va parlar d'una davallada pròspera, també d'un depreciament inevitable de ser dedicat a la prosperitat i molt i, i altra gent i bé, bueno, en este sentit el seu miratge és un miratge molt, i molt eh, alentador. Tot eh, cert, això té a veure eh, amb la capacitat de convertir-lo en, un, en una idea atractiva i capacitat de convocatòria el que no fa molt, fa un mes o un any o un any i mig s'hauria dit eh, quasi sense, sense vacilar, que no era impossible de formular, però la demostració de que no és impossible i que resulta interessant i que desperta eh, l'interès i la resposta és ben obvia així si, i per tant no cal insistir. Moltes gràcies, benvingut i ja no parlem més. Bona mm. mm. tarda a tots, eh, benvinguts et gracias à l'institut destori des vale et alors le, le thème de la conférence et la décroissance comme issue de la crise euh, je partirai c'est assez souvent mon habitude j'ai avec moi toujours je euh, les Moi, mon tots tenen a l'Evangeliótica el meu un petit, petit llibre de roig i vaig a començar Woody Allen Woody Allen ens diu que hem arribat de al creuament de dos camins uh, un dels camins port la desaparició de la humanitat i l'altre a la desesperació total J'per que euh, l'humanité troba el yeah. bon x Espere que la escollirà bé que cal prendrerem seriosament és una situació anual a'Islà quan euh, escolté les paraules de mundial la desaparició de l la humanitat laí és el camí que actual és el camí del creixement positiu de, de, de la societat de la societat deixement que porta contra el mur. El desespo El camí de la desesperació. C'est ce qu'on appelle la camí. croissance négative. C'est la de la, la crise. Et on joue de souffrance de et génère beaucoup de détention. Et toujours euh ce matin, c'est des des interviews de, de, la crise, et, et, uh, la crisi, de la crise. Et, repet, estic, et que que que és que la question par la crise. que de la décroissance ou una bona notícia. La crise est une bonne nouvelle. Pourquoi Et comment Pourquoi s'agit-il d'une bonne nouvelle D'abord, il y a, lorsque l'on approche l'idée de décroissance de, de l'idée de, de, de crise, il y a toute une série de, de paradoxes beaucoup de journalistes en bon, particulier des journalistes qui sont des journalistes associés à la de la décroissance et, non, dit, sereine et encore moins les professionnels médicaux sociaux et mais euh, la décroissance on y est déjà et je trouve pas du tout joyeux mais, il y a de moins une chose bonne c'est pas convivial c'est pas pas du bonheur Yo, je suis en plein dans le, et ça est un malentendu en quoi de l'homestase. pour lui une décroissance au niveau déjà. Non bien évidemment il ne euh, faut pas confondre il ne faut pas confondre comme l'a dit euh, monsieur Garcia a dit il ne faut pas confondre Garcia, décroissance et no croissance négative le euh, la croissance le négative c'est ce que nous connaissons c'est la crise, c'est la récession et c'est terrible la décroissance c'est au concret la... projet c'est le, plus, le plus concret une chose on en parlera plus longuement si l'on voulait à la limite on pourrait distinguer c'est la dict croissance pensée distinguer entre le cas entre un projet de, les de croissance que les objecteurs de croissance et euh, effectivement la décroissance forcée Exactement. la croissance négative c'est ça porte au terrible, apporte le désespoir comme dit Alain Sartre apporte de la désespération la philosophe naelle Sartre elle disait il y a rien de pire que ce qui était travailiste il y a non, qu que n'y avait res meilleur qu'une société, société laboriste la sans se rien sans rien se labor sans se dire de de yeah. croissance sans croissance sans croissance la clé du jour d'ailleurs il faut un développement sans ce développement Alors qu'est-ce que qu une société post-déclinisme C'est le société qui euh, se notre société moderne sociétale parce qu'on a dans le 20e siècle a 300 ans ça a dominé dévorer est-ce que ça a fini par une économie croissante c'est-à-dire une économie qui, économie qui économie a une économie et c'est la croissance pour la le croissance c'est pas la croissance pour les besoins, c'est très intéressant, c'est ce qui non, qu la croissance, des des croissance sans limite comme la politique à commune de Bruxelles qui non. fait croître la de, la de, la de viande au-delà des besoins et la viande, le corail, tout c'est la croissance sans limite permettrait indéfiniment de la production c'est pour ça et d'abord il définira la fonction de production f de, de, de la production en fonction de la de production et il de a de fallu deux trois, de trois de siècles pour arriver de là c'est-à-dire que tout toujours trois siècles dans le 1946 quand Adams écrit cette idée sur la démographie population la... les caractéristiques marquent le la société au développement il n'y a aucun enrichissement réel mais un progrès du capitalisme à un coût constant et déjà Il y avait de la, la destruction de la il y avait le premier imperialisme. Il, il, il y avait un creixement de coste des Indiens, etc. Il a fallu un siècle pour, un siècle pour découvrir la production illimitée avec l'énergie fossile, biotaxile, fosciile... Il y a aussi l'avapeur et le charbon, à partir de 1860, après, de Petrol, la... Il appelle encore ainsi. C'est que ça fait pétrole, il y a pas bon, la meilleure en les oui. gens arrivaient pas à consommer tout ce qui était produitment comme le stomac de ma, est limité, nous arrivons à consommer tout. Ça générerait un déficit mondial la Seconde Guerre mondiale la et, et, la et le crédit. Alors ça bien marché On a eu 30 ans fantastiques de Fantastique. 1945 à 1975 en France, en Allemagne, en Espagne, des drames glorieux. Mais avec cette ce ce pollution, la la, la, là, ça, ça crée, la pollution, les ciment qui touche cette marque, la commission des contaminations, le ciment, mais le bon. bien-estar Alors euh, Donc, euh, voilà, c'est une société de croissance, c'est une société qui est organisée pour euh, la croissance à la vie. Et alors, il n'y a, a rien de pire, effectivement, euh, que cette société. Et l'un des penseurs, des fondateurs de l'écologie politique, André Gors, déjà en 1974, il disait que ce de la croissance et de la production qui, dans un autre système, pourrait être parce que on aurait moins de voitures, donc moins de bruit, plus d'air, des journées de travail plus tôt, de aura de des effets entièrement négatifs. Les productions polluantes deviendront des biens de luxe inaccessibles à la masse, sans cesser d'être à la portée des privilégiés. Les inégalités se creuseront, les pauvres deviendront relativement plus beaux et les riches plus riches. Et, il y a du fait, les partisans de la croissance ont raison, sur un point au moins, Dans le cadre de l'actuelle société, de l'actuel modèle de consommation fondé sur l'inégalité, le privilège et la recherche du problème. la non-croissance ou la croissance négative peuvent seulement signifier stagnation, chômage, accroissement de l'écart qui sépare les riches et les pauvres. C'est pourquoi il faut sortir de cette logique de la société de croissance, il ne faut pas relancer la croissance, mais il faut justement changer le logiciel, changer le système pour construire une société plus, plus juste. juste. Euh, alors on dit euh, évidemment on dit bon avec la crise euh, c'est terrible. terrible comment, quel cynisme on quel cynisme veut dire que Je la crise c'est une nouvelle, avec ses millions de chômeurs et tous ces gens de chômeurs c'est évidemment une souffrance mais tout de même de toute façon puisque si l'on prend la Au sérieux effectivement sérieux, si, euh, dialogue, si on est coincé entre la disparition et, le le désert, entre désert, entre la de et la naissance Alors là des associations valpatire, donc collégialisée, donc de la crise de euh, euh, souffrance, partie de euh en, parce on dit il est essentiel de voir les enfin qui nous gouverne et les vertis pour les principes qui nous gouvernent que les les directeurs de firmes internationales internationales comme parce que pendant les périodes de croissance Il s'en foutait pas mal eh bien, les, des gens, les, des peuples du tiers et des pauvres, etc. Et maintenant, c'est terrible qu'il relancer la croissance parce que les pauvres souffrent, ils vont être, être les premières victimes, et puis les peuples difficiles, etc. Les peuples difficiles, c'est intéressant. Uh, on a invité, récemment été invité à la radio <cœur> française, Abdoulaye Ouad, le président du Sénégal, qui a demandé qu'est-ce qu'il pensait la crise. Et à rire, qui a vu la crise, ça fait longtemps a temps que okay. tenim molta compassió per als pobres bancars, bancs que estan en bans, la es la compassion compassion dificultats on se sent pas se sent pas vraiment concerné on se sent pas vraiment concerné ça fait longtemps qu'on est dans la mer alors un peu plus on est pas productif et de plus on n'a pas on n'a pas de problème pour soutenir nos banques parce que des comptes africains on n'a pas sur les banques parce que on compte africain donc ça c'est pas un problème et effectivement en octobre 2008 à Maputo au Mozambique il y avait le grande congrès mondial de viroscin es mundial de vía campesino, el gran sindicato de los oradores eh, eh, alternativos. Eh, eh. Desde el lado occidental tantos estaban malos sorpresos. Sudamericanos, africanos y la clave de los sudamericanos, los indios, dicen que la crisis era una buena noticia, pero digamos podría decir que realmente da una ruptura terminal de cultura, afecta a Sina a una menor presión de necesidad transnacional con respecto, pues obviamente afectequeré la seguridad alimentaria, recuperar tellement de propagande que la crise c'était terrible. Et c'est terrible pour les banquiers et pour les banquiers transnationaux. La... C'est voilà. beaucoup moins terrible pour... Eux pour les, les gens du tiers ça devrait l'être noir aussi, des bien, des sûr, la bien sûr, comme nous sommes toxicos, des, des, toxicodépendants de la société de consommation, quand on a drogue, on souffre un peu, peu, mais on souffre pour guérir. Alors c'est un le, le, le cas. En tout cas, pour ce qui concerne euh, les pays du Sud, cette euh, remarque, de, cette réaction d'Abouaïla rejoint tout à fait Euh, les analyses de, de les des des de la croissance de, de, de la de ancien, un camarade RD René Martin qui était gardien que pourrait-il arriver de mieux aux habitants des pays pauvres que de voir leur PIB en l'intérieur brut baisser La hausse de leur PIB ne mesure rien d'autre que l'accroissement de l'hémorragie. Plus celle-ci augmente, plus la nature est détruite, les hommes aliénés, les systèmes de solidarité démantelés, les techniques simples mais efficaces et les adversaires ancestraux de théologie du monde. Décroître pour les habitants de les tempo, des Tinko signifie également préserver les patrimoine naturel, lié avec l'agriculture pluviale, l'artisanat et des les coutumes, pour en œuvre la diversité de le petit commerce, la culture traditionnelle pour forger un destin commun local. Et étudié dans le monde de, de, euh, de l'Afrique. Euh, la les les exclut Hein, qui vivent dans l'informel africain dans la débrouille, ne vont pas s'emporter plus mal de, de la crise et ça pourrait même consulter pour eux une opportunité pour se libérer des chaînes de la dépendance économique. C'était aussi le diagnostic de François Partant, un des prophètes de la qui est mort il y, a, il y -il, du jour au lendemain tous les apports de la entre virgule, civi, entre guillemets civilisation. Il en résultera une complète désorganisation d'une économie la, qui se sous-développe même la, de son organisation actuelle, ainsi qu'une désorganisation, désorganisation du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir du qui prospère sur le sud des Mais il n'en résultera aucun effet fâcheux pour l'immense majorité de la population au moins dans les pays où celle essentiellement composé de paysans <rire> et de chômeurs. Donc, le la décroissance, bon, la souffrance et la, la souffrance engendrée par la crise est certaine, mais elle est sans doute à relativiser. Alors, ce qui nous amène à, à, à dire que c'est malgré tout une bonne nouvelle, c'est essentiellement parce que la crise peut constituer le top Mais c'est de la schizophrénie, que nous nous nous trouvons elle-même, nous nous trouvons nous, mais elle est la de la société de consommation. Trop dépendants, psychiatrie, société de consommation, croissance n'est ni soutenable ni désirable. Elle nous sommes en train de vivre. L'experts anomenen la sisena extinció de les espècies. La cinquena, la cinquena és la que va llenar lloc d'anys amb dels dinosaures i amb 3 eh, uh, grans animals. La sisena és la que vivim. La gran diferència amb el precedent és que té lloc amb una rapidesa, una rapidesa haurem, extraordinària so non et finst tout idée terrifiante les espècies desapareixen a la velocitat de 5, entre 50 i 200 per dia no són espècies visibles com els dinosaures o els grans mamífers sinó que moltes voltes són petites bactèries de la selva amazònica però a voltes sí hi ha una espècie important que desapareix em sembla que les abelles estan extingint-se la meitat dels, dels, dels ruscs són Desaparegut. <coughs> han desaparegut 23.000 milions d'abelles en els últims temps. Moltes voltes hem sentit a dir que Einstein va dir que quan les abelles moririen la humanitat també s'extingiria. I bé, aquesta sisena extinció té lloc molt ràpidament. Les espècies no tenen temps d'adaptar-se. La natura té una capacitat de resistència donada, però necessita temps. La segona diferència és que la cisena espècie és antròpica i fins i tot podria ser-ne víctima de I fins i tot el nostre sistema podria extingir-se si no camim de manera de viure. cette ce ce que cette société euh, ne puisse plus euh, croire cette si société ne no euh, généralement les, les économistes souvent Ah euh, index científic, sempre ens trobem atrapats en el mite que de, del pastís. Tenim el producte interior brut que mesura la riquesa produïda que cal repartir, que és com un pastís. La idea no era falsa, era fàcil Era més fàcil partir un pastís gros que un pastís més xotet. Els que ja tenen una part asseegurada no volen deixar que la seva part siga més xicoteta per a don-ne és de més. De manera que sempre resulta més fàcil donar-ne prou a tots quan el pastís és gran. L'esquerra participava d'esta idea en el sentit de que el pastís no era... El, el tamany del pastís no era el problema, sinó dividir-lo correctament encara que, per supost, si és gros sempre n'hi haurà més per a tothom ne peut plus grossir. Je sais pas si. Il ne doit pas grossir. Alors on on no a gran, situació, no no Ara voilà. mateix et donc, et tenim una, una visió científica, científica que és l'imprenta ecològica. Alors l'empreinte ecològica. Voilà. Notre mode de es sur el pes del nuestro modo de vida sobre el ecosistema euh, terrestre todo el que consumimos todo el que consumimos que tot el que consumim, tot el que produïm és traduir en una certa quantitat d'espai terrestre i descobrim que el planeta és limitat representa mil milions d'hectàries i totes aquestes hectàries no poden permetre la producció de plat, de panís o de cotó sinó que també ens cal material per a vestir-nos i ens cal espai per a reciclar els nostres residus cada volta que consumim un litre de petroli, necessitem 5 metres quadrats anuals de selva per a poder reciclar el diòxid de carboni que hem produït. Totes les hectàrees tampoc són igualment útils en termes de bioproductivitat. Amb una sèrie de càlculs prou complexos, hem avaluat l'espai bio productiu en 12.000 milions d'hectàries perquè també cal considerar els oceans que no són molt útils per a alimentar-nos pot són útils per a posar-hi els residus nuclears. El, la, la, la, cim, la, la cimera de l'Himalaya tampoc és molt útil i així que tenim tan sols 12.000 milions de hectàrees bioproductives i com som 6.000 milions de persones tenim 1,8 hectàrees per persona. La línia que veiem ací és l'espai útil a nivell bioproductiu si tenim en compte el nostre consum, els nostres residus que no hem de superar 1,8 hectàrees per persona sinó no, el planeta acabarà destruint Per desgràcia, el nostre consum, la nostra vetjada ecològica, el nostre mode de vida, junt, amb, tots els, amb tots els països junts, supera les dues hectàrees. És a dir, que la humanitat supera la capacitat de regeneració de la biosfera en un 40%. El 40% no és, no és monstruós, però potser l'estem fent com el fill pròdic de la Bíblia, estem vivint del patrimoni i no dels ingressos. De manera que en un any cremem el que la fotosíntesi del planeta pot produeix en 100.000 anys. Calen 100 milions d'anys per a produir petroli i en consumim prou, també. Això, per supost, no pot durar indefinitament. Darrere d'aquesta mitjana de dues hectàrees hi ha diferències molt importants. Encara que no es veu molt bé en la figura, tenim grans consumidors, com, per exemple, els Emirats Àrabs tenen una petjada ecològica de 10 hectàrees. Si tot el món visquera com els Emirats, caldrien sis planetes. Tenim els espanyols, els catalans, els bascos, els andalusos, que consumeixen 4,5 hectàrees. És a dir, si tot el món visquera com els catalans, caldrien tres planetes e eh, bon eh, alors, possible puisqu'il y a plus de una... possible ça si nous avons si un, un planeta? c'est possible non no, no, per exemple, és impossible perquè vivim del, del patrimoni, patrimoni i això no va durar indéfiniment sur ha, ha sigut sí, el títol no sé, d'una obra cèlebre sobre la fi del petroli sinó. No, no, no que són en realitat els països del nord dels que ajuden els del sud, sí, sinó els on del, on el de del, de del sud els que ajuden els del nord. Cal tenir en compte les xifres del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament i els pobles del nord que representen el 20% de la població mundial país hi ha 600 milions que tenen uh, un automòbil consumeixen el 86% dels recursos naturals. Gràcies a l'assistència tècnica dels nostres amics africans podem viure, fer festa. I és així com la gent de Burkina, Faso, consumeixen... Uh, menos de una décima hectárea si todo el mundo vive como la gente del Burkina Faso la tierra podría tener 23.000 20 millions d'habitants. de la population i Si c'était chez elle comme nous autres, on pourrait de la població si del món. Si seguim amb en dinàmica en l'any 2050, Giorgio Conforo, tic ministre de de medio ambiente d'italia la al terrorisme dels interessos creats on peut million et 1 million le PIB aurait augmenté de plusieurs centaines de millions de milliards de fois c'est c'est c'est que le ça imaginate vous dire que une croissance infinie c'est Bé, el no, creixement infinit és absurd, i, eh, 2005, el, un... si seguirem amb els interessos de... creats actuals en l'any 2050 ens caldria 30 de... planetes que... fins i tot si a... la gent de Burkina fas o només menjaràs a, a... a Cantanes. No a... resulta, de... doncs, sostenible. De... Ivan Illich a... insisteix en la idea que no és desitjable perquè és un sistema que no és feliç. Enfin, la réalité de la promesse, c'était un petit graphique euh, pour ce ça, c'est responsable, ce responsable de la Banque mondiale, donc ça ne peut pas aujourd'hui pas et, et, et il a démissionné les états civils. Non, c'était un peu d'affaçant, ce qu'il 20 ans avant ce qu'il s'appelle Herman Dey, et que cette idée tant, de croissance, c'est que de la, sol, la croissance, on dirait en termes de rendement, on a l'idée de que la compétitivité au-delà d'un certain seuil, la croissance, pour parler comme les économistes, les bénéfices marginaux de la croissance étaient inférieurs aux coûts marginaux la croissance que on aurait moins enégalement ça on devait acheter des médicaments contaminés on aurait dans les villes la avec vieille, euh, les stations les horaires le parrage, le le de travail les règles on resterait bien seuls alors se sont de la la la drogue la chaîne de pré trie drogues ou la supporter cette vie ils ont par exemple plein de mal de projet Pourquoi pas Parce que, bon, on n'est pas bien confortable, mais parce qu'on le coup, pour tenir le nous coup, nous voilà. Après, avec 300 ans de croissance, on a besoin de se droguer pour Et tenir si le, le coup. Alors, il a eu l'idée, vers Mandeli, de, de, de, de, de la première courbe, c'est le produit intérieur brut, la hein, produit intérieur brut entre 2050 et 2050, alors vous voyez, 000, il est sur une, une, tendance, une, une, une tendance à traîner, un traîner continue, régulier de traîner, il y a une petite variation, cest La deuxième, c'est le même produit par terre, mais avec défuntant ce qu'il appelle les dépenses de réparation, au départ de la machine par la croissance, et de compensation. Et lorsque la croissance transforme la société, Alors bon il y a toutes choses qu'avant on faisait soi-même par exemple on était quand on achetait du yaourt que soi, feien maintenant on l'achète c'est pas, pas que on est pas bon vous pourriez pas mieux nourrir par le que c'est ça Mais on i el món es mercantilisa. Vegem que a partir dels anys 70 el pastís segueix creixent, però el benestar no. Ingem pastís, però el pastís cada volta ens agrada menys i fins i tot ens fa mal. Per conseqüent, el pastís, no, no, no cal fer més gran el pastís perquè sobretot eh, el que això fa és augmentar la contaminació el que augmenta, per exemple a Espanya hem vist el cas de la construcció l'asfaltització del territori però no un major benestar per tant no cal fer més gran aquesta tendència cal necessàriament canviar la recepta si volem resoldre els problemes, els problemes socials importants d'atur, de misèria cal repartir el pastís d'una altra manera encara que Barack Obama no sigui partidari del decreixement, m'ha fet, fet gràcia veure que ha contractat una veu a la que molts havien donat l'esquena i que ha començat a posar en dubte el repartiment del pastís, limitant els, els salaris dels directius i fent pagar més els rics que s'havien embutjacat. bona cosa de dòlars en l'última administració. Què és el decreiximent? És senzillament una altra recepta i un altre repartiment del pastís com es pot transformar la crisi en una oportunitat per a canviar la recetaixeixen pastís i pensar-lo d'una altra manera. Moltes voltes cosí no, algunas personas consideran que, que el decrecimiento es una la alternativa, es, es, es pero un en realidad el decrecimiento es un eslogan. No es no, no hi ha una simetria genial, del creixement. Teori, teori de la del model de la hi ha models i teories I del creixement, creixement. De... però no del decreixement, és un eslògan provocador i fins i tot blasfem, perquè vivim, no, no, no, a, a literalment, un de... en, eh, tenim una relació quasi religiosa donc, amb el creixement. Eh, dans une en una societat en la que la religió és el creixement, parlar de, de creixement és una blasfèmia, i per tant caldria cremar a aquesta persona, no? I de fet s'ha cremada gent per menys que això. És a dir, que cal calixer d'aquesta religió. Si volem ser més rigorosos cal parlar de a creixement, com es parlava d'ateïsme, nosaltres seríem els ateus o els agnòstics del creixement, de l'economia de del progrés cal posar en dubte aquesta idea del creixement infinit és per això que resulta blasfem molts economistes diuen este tio està de boig per créixer per decreixer és absurd però creixer per creixer és que això no és Molts pensem que no és absurd perquè estem en aquesta mentalitat i és per això que aquest eslogan és provocador. Darrere de l'eslogan, per supost, hi ha un projecte és el projecte d'una altra societat, d'un altre món possible i, per tant, un projecte polític. Un projecte polític de construcció d'una altra societat no. que no és una alternativa, repeteix, que és, una, és un projecte d'alternativa. Cal reobrir l'espai cal obrir l'espai a la pluralitat i a la diversitat no es construïix una societat de creixement igual a la Sud-Amèrica a l'Àfrica subsahariana o al sud-est asiàtic per supost seria incoherent no hi ha una recepta miraculosa o una panacea que es puga, es puga imposar com si una màquina no de la maquinaria, de la maquinaria. For cela que c'est un projet politique fort. en este sentido que es un projecte polític fort. Vol tornar a la humanitat la propietat del seu destí i la capacitat de decidir sobre el futur. Et alors dit, mais, voltes, sobretot eh, els periodistes que fan certains lectura ràpida diuen fait une lecture un, rapide, lecture rapida, de de Peter, un projecte reaccionari o dans però al contrari, és un, és un projecte de modernitat. Els filòsofs de l'escola de Frankfurt han, han parlat del, de la traïció a la idea de modernitat i ens han parlat de l'emancipació en relació amb una societat de l'antic règim estava marcada per la transcendència per la traïció per la, traïció, per la revelació fer de l'home l'amo del seu destí i en definitiva una societat marcada per la mà invisible dels mercats financers i actualment és la llei de la, de la ciència de la tecnologia, de la tecnologia. Nosaltres, els francesos, tenim el costum de matar el rei, com uh, Lluís Xetge, i d'illotinar-lo. Però com es pot matar una mà invisible? No podem ni tallar-la, encara que vulguerem. De manera que... Cal realitzar fer, fer, fer realitat i projecte autònom, baix el nom de, de creixement, tal com ho van fer els antics filòsofs per a crear un, un nou model. Jo ho anomene utopia. Utopia en el bon sentit de la paraula. L'utopia, per suposar, és un somni tenir un estat de somiar de en, en, en, en desigües, de la nostra situació actual. Això no vol dir, però, que siga difícil, que sigui impossible de fer realitat. Quan Barack Obama va ser elegit, Nelson Mandela li va enviar un telegrama fent referència a la famosa frase, I have a dream, de Martin Luther King, i va afegir Teníem raó de somiar, perquè el somni es pot convertir en realitat. El projecte del decreiximent és igual, és un, és un somni d'avui per a ser la realitat de demà. Tenim la concepció al nivell d'una societat diferent. I aquesta societat ha de respondre a un imperatiu comú. la realització la mise en œuvre de, euh, de, tenim de el pas a, de l'etat actual a la a, la, a la de décroissance societat de, de decreiximent de un en... programa polític, de certa manera, que depèn del context. En el primer nivell, la concepció, penso que, quan estudiava en els anys 60, els meus professors parlaven uh, del cercle virtuós del creixement. Uh, el creixement era fantàstic, uh, Parlàvem d'una estructura win-win, on tots guanyen, el creixement creava una major productivitat, el pastís es feia més gran. Per supost, els patrons sempre tenien més part del pastís però sempre quedava prou per als obrers i per a l'Estat mitjançant els impostos que li permetia finançar l'estat del benestar i la seguretat social, l'atur... Eh? Donc c'était fantastique, c'était accidentel, c'est De manera de que, que tothom guanyava. Pas, hi havia perdedors, hi havia la però avait des perdants, mais on n'y parlait pas des perdants, la natura. euh, països del sud. Piquet, tout leur, tout leur et pendant si, si le, avui dia tenim climat, problemes si amb el clima, de, de, de, no és el diòxid de carboni donc, que en temps metem avut dia i s'e afectaa als nostres fills del canvi climàtic actual del que ens diuen que fins i tot no arribarem a escapar-nos que en l'any 2050 tindrem dos graus més i que portarà tants eh, milions d'emigrants climàtics Peut -être si on a 6 des si si tenim sis graus costa, no serà gestionable. Sab que, que el canvi climàtic se de serà, de limiter, serà inevitable, però possible, cal fer-lo gestionable per evitar una catàstrofe inevitable. Uh, uh, idea dels meus mestres insistien en la idea del cercle virtuós, encara que, en realitat, eren cercles viciosos. Hi havia, hi havia un francès que deia que si acaricis un cercle, es torna viciós. M'he quedat amb aquesta idea per concebre una idea de creixement, una sèrie d'accions necessàries interdependents que es reforcen les unes a les altres. Un altre pour parler l'italien parce de l'italià pas... si si al castellà donc... o al català és fàcil, il te faut seuls caler et vocal C'est alors j'insiste là on est la conception c'est un nivell de la concepció no és un programa es parla en les R en les R la primera R és revaluar evidentemente c'est le changement des de les colors canviar els valors, però això no podem decidir és una tasca històrica va notre système, que el, el que no funciona en el nostre sistema és que el sistema funciona sobre la competència de exagerada de la guerra econòmica, la, la guerra desfermada l'explotació salvaig dels recursos naturals que està en el programa de la modernitat fer de l'home el mestre absolut de la natura i per tant això cal canviar abandonner d'abandonar aquesta actitud i depèn per mais a, a trové l'attitude la des bons jardiniers, culturer la nature et ne si euh, la natura sinon le harmonie avec la nature et euh, la bonne façon de la mal rapports classifiés de coopération au monde des animaux et pacifistes et des coopératives mais tot això porta a canviar els conceptes amb els quals captem la realitat i, per tant, en certa manera, deseconomitzar les, les ments, la mentalitat, com una altra idea de la riquesa, que no tan sols es materia, també repensar la pobresa. Ivan Illich deia que el desenvolupament és la guerra al pobre, es tracta de destruir els mitjans de, de, de, de subsistència dels pobres per a transformar-los en miserables. Una imatge que s'ha fet realitat i no només en surto. Chanar les, les valors concept per tant cal canviar els valors i els conceptesfon euh, fundamentalals de l'economia, sobre l'abundància i l'escassesa. que Això es va inventar en gran mesura partir du moment dels cercles econòmics del segle XII quan va començar a privatatiitzzar els béns comuns a Angterra qui a de la possibilité de d'avoir accès aux biens de la réforme agricole en Angleterre avec la privatització de l'aigua, la privatització dels ressources vius, actualment tenues par organismes génétiques modifiés pour que les paysans d'un le paiement du satore et la difficulté des des entreprises bénéfices Novartis et entreprises multinationales aux pays ans. Et elle des valeurs, le changement des concepts, c'est grave pour parler euh du lien que nous ont enfants, c'est changement de logiciel. Les parler qu'il faudrait de chip. Le marxisme, c'est le changement des superstructures. On peut el changement de du hardware, hein, des chips, c'est-à-dire créer un un un cal un un un un un un un un un un un un un una de les primeres mesures seria no reimpulsar la indústria de l'automòbil, la sinó potenciar l'energia solar, per exemple. Reestructurar implica eixir de l'actual dinàmica. Alguns ens diuen que cal eixir del capitalisme certament, perquè la base del capitalisme és l'acumulació del, del capital, elixement del creixement. De manera que ningú té la receta màgica, ningú sap com siix del capitalisme. Crec que la importància està sobretot en eixir de l'esperit del capitalisme, de descolonisar la nostra imaginació, eixir del, capi... del capitalisme que està marcat en el nostre cervell. Si eixim del sistema capitalista, ens sí. Entrem en un altre sistema diferent. També ho en van fer amb el feudalisme o amb l'antic règim. Certament el capitalisme morirà algun dia. Però això no passarà de avui per a demà. Cal pensar en això, però no tenim una receta màgica. Cal redistribuir la riquesa entre el i el sud, sobretot a nivell de la petjada ecològica si som partidaris d'una certa justícia cal reduir la nostra petjada ecològica i que altres persones que tenen menys puguen produir i consumir més. Crec que hi ha un altre... Aller canvi d'estructures i de, de pensament de mondial, i és el de reutilitzar de també. i és anar a contracorrent de l'actual globalització mais relocalitzar l'economia es trobar el sentido de vivir localmente, el territorio de localizar la política y la cultura no solo no, no, no en un sentido de tancamiento o de autarquía o de autodefensa sino desde una óptica de vivir mejor Anar a contracorrent de esta destrucción del planeta que ha creado la Sociedad del Crecimiento. Cada dia 4.000 camions passen per la frontera francesa per a portar tomates andaluses a Europa. Em sembla que fins tot un dia, un camió va portar tomates holandeses un camí que portava tomates holandes a Espanya i un camió que espanyol que portava tomates espanyoles a Holanda van xocar. Mon Carlo Petrini, el meu amic Carlo Petrini, fundador de Slow Food, contava que en el seu poble hi havia una tradició de salses fetes amb bebre i que actualment són, són primentons que fan a Holanda i que ja no fan el mateix gust el projecte d'Europa seria duplicar les autopistes perquè encara n'hi més camions que transporten més porqueria del sud, al nord i del nord al sud per tant, relocalitzar és penso, un dels imperatius per a resoldre la crisi i per a trobar la solucions per a fer front al problema de la crisi, que és retobrar, re, retrobar el sentit del territori en, en la vida. Reduir és decreixer i per supòs que el decreixement implica una reducció una reducció del, del, del consum, una reducció dels residus. Els europeus tirem a la basura el 30% del que, cop, del que comprem en el supermercat. És un 30% que no ens dona satisfacció. Tenim una despesa enorme d'energia una associació per fer un estudi i podrem tindre el mateix confort amb 4 voltes menys energia hi ha per tant capacitat de reducció la reducció més important seria la reducció de les hores de treball i l'eslogan era a treballar més per a guanyar més però jo em pregunté no com és possible la que els economistes no hagin baixat al carrer per a denunciar la falàcia d'això perquè fins i tot els, els economistes més ortodoxos, ortodoxos si, si, si tenen una, una norma, una norma si fonamental és la llei de l'oferta i la demanda si no treballem si hi ha atur i per conseqüència treballen més on ne peut que gagner moins quan si, més treballem, menys guanyem. I és no, això el que passa. Per tant, hahauríem d'havereixit el carrer a manifestar-se treballar menys per a guanyar més. Si volem guanyar més, hauríem de treballar menys. i jo crec que estarem tots d'acord en això. Moltes voltess diuen que si tenim de creixement, tendrem més atur. De manera que si decrixem i haurà cada volta més atur i serà terrible. De, de, de resoldre... És un dels, mitjans, un dels mitjans de resoldre. El problema de la l'atur és repartir el treball. I hem arribat a un sistema en el què la crisi ha generat moltes persones que treballen 0 hores mentre que altres treballen 60 hores. I per què no treballem tots 15 hores? O, o 10 hores, que seria millor. Els socialistes en l'any 81 diuen treballar menys per a treballar tots, un eslogan molt bo, però nosaltres anem més lluny, diem treballar menys per a viure millor. De manera que no es tracta de treballar menys durant un o dos anys esperant la recuperació econòmica esperant que la venda d'automòbils puja, jo esperen que no puja mai de manera que sí, quan, quan tinguem la recuperació econòmica treballarem 6 o 7 dies a la setmana treballar menys per a viure millor implica... bé, n'hi ha un problema cal prendre consciència de fins a quin punt estem malalts no només ens hem convertit en drogodependents de la societat de consum que podem comprovar fàcilment amb la publicitat i les ganes que tenim d adquirir coses que fan sorollets i que ens sedueixen funcionem com a xiquets i tota la publicitat de fet té l'objectiu d'infantilitzar-nos per a fer-nos consumint i funciona la perversió absoluta és que ens hem convertit en drogodependents del treball els americans en diuen workaholic és a dir que som alcohòlics de la faena la gent que no treballa que està en l'atur o perquè no treballa directament es troben mal de donc. Donc, euh, lire, exemple, de molts haurien de, de llegir filosofia i llegir perquè donc, no han de treballar mais, i contribuir al decreixement a França hi havia un problema amb les 35 hores i es plantejaven que anàvem a fer amb els, amb els treballadors quan no treballaren que euh, es, es posarien a, a bord la televisió. Dieu, Dieu, pas, seul, faudra, faudra Treballar menys per a viure tot millor tot no tot és, tot tot tot és tot automàtic. Cal desintoxicar-se de la societat de consum. Eh, la paraula treballe de tripàlium, que vol dir tortura, en lletí. El veritablement és que s'ha de ser Hi ha un partner que en la vida activa. Hi ha tres dimensions de la vida activa, el treball, que és servil, hi ha també possiblement la realització artística o, o l'oci, on planta el seu vortet, fa música o pinta, i després la vida política, la praxis, ser ciutadà demana temps, cal, temps lliure, a per discutir en la plaça pública si es va construir una central nuclear o es construix una central eòlica. Són problemes per als que es necessita temps per a discutir si es fa una Constitució Europea. Hi ha una proposta, 60 pàgines amb els anexos. Jo treballo en una fàbrica d'automòbils, 9 hores al dia, que a 30 quilòmetres, he d'agafar el metro, estic baldat, i quan arribi a casa penseu que vaig a llegir les 60 pàgines del tractat de Constitució de la Unió Europea. El meu amic Coen Bendit diu si, sí, cal votar sí perquè està molt bé. Jo li dic bé, doncs pues vota, vota si sí tu que, que eres tonto. Per a ser ciutadà, eh, cal ser ciutadà a nivell local sobretot, saber si l'alcalde del meu poble té el projecte de fer un pàrquing, quan estem asfixiats pels cotxes, i podríem fer una bolera, per exemple, per a una petanca, eh, fer una espècie de hortet. I els xiquets mirar que sapiguen com es planten els petonts o fer una guarderia o fer una fàbrica de, de pollastres per fer més dioxina i més càncer en el poble en fi treballar menys per a viure millor o, dit una altra manera reapropiar-se del temps per a redescobrir la lentitud del temps Crec que el símbol és el caragol. En Barcelona he vist aquestes imatges de caragols que és també el símbol de slow food i que és el símbol del decreiximent. Però no vaig entrar més a fons en això perquè si no m'eternitzaria. Actualment, eh, bé, si teniu l'ordinador i es trenca, que, fa, que feu el porteu a reparar o compra un altre que fan a Xina, cada dia hi ha un barco que, que, que, que, que va de la Xina a Estats Units que va de Estats Units a Xina a reparar els, els, els ordinadors contaminant les eh, també els residus dels ordinadors contaminen els aquífers de Nigèria o d'on sigui perquè els donc, xiquets també es dediquen a, a reciclar-los. <supressant> cal reutilitzar i, per supost, el que no es pot reutilitzar cal reciclar-ho. Així que, com veieu, és tot un, un projecte i un ben, ben, ben, ple, no programa. Cal, cal, cal, que, a la línea contextualizar la cuestión y que en última instancia el programa es el programa de una sociedad autónoma de una democracia ecológica Seria el mateix programa, tant a Catalunya Nord com a Catalunya Sud, a tots els nivells, pot hi ha un programa a nivell europeu, o hi ha variacions a França i a Bretanya, jo soc pretor. Bé, jo per supost, no puc fer un programa per a Catalunya, Fer. Vaig fer un programa en 2007, em vaig, presen Sarkozy, em vaig presentar ara les eleccions, i eleccions, eleccions i presidencials el contra Sarkozy i Sjölen Royal. El, el traité, bon. il dit, ouais. Actualment el, el programa té 10 el punts, només en hi havia 9, 9 en el llibre. El Pas temps de Anem a saltar a això, no tenim temps per a tot. Tenim les 10 R's del programa reformista. Uh, per és un programa reformista? La concepció projecte La, del projecte La, de bon terme, és revolucionària. Revolucionària en el bon sentit radical. del terme, és un canvi radical. La revolució és sobretot un canvi de mentalitat, mirar veure les coses d'una altra manera. Posteriorment pot ser un canvi concret, i és al nivell del canvi concret quan la qüestió encalla no, no però no és necessari. Quan la situació encalla pot ser quan tot explota, però bé, és això l'objectiu. A nivell del programa, passar de l'estat actual a l'estat que volem, per supost, ens calen mesures transitoris i reformistes. Au programme aurait pu être accepté par un économiste néoclassique. No, uh, le que payer au les restriccions externes. Euh, programa reformista és, és en realitat molt subversiu. Alors, en primer lloc cal trobar una petjada ecològica sostenible que és una concepció de supervivència però que també va més lluny. He dit que si tot el món viscara com els catalans caldria tres planetes, de manera que els catalans haurien de reduir en un 65% la seva petjada ecològica. I poden dir, però què vol vostè, portar-nos a l'edat mitjana o a l'edat de pedra? La Catalunya, de fet, Catalunya, una planeta, que, diu, Catalunya ha fet Catalunya ha superat un planeta, planeta 70, en els anysanta que no era necessàriament da de pedra. Que passé, Què va passar? Que va dir, pra, pra, pra, pra, talment, per per dir-ho d'una manera per un per poc per bruta Precisament ha segut la globalització, la recerca de la societat del creixement, de la mercantilització del món. En l'any 70 menjàvem productes locals, encara fèiem els iogurts a casa amb llet de, de la granja del costat i no portàvem els iogurts de 3 o de 6 o de 9.000 quilòmetres. Actualment són 30.000 quilòmetres. En aquella época encara teníem tèxtils locals. La carn que menjàvem en l'any 70 encara menjava broso, i no el pinso de soja que consumeix actualment, que ve del Brasil a costa de l'Amazònia. Els pobres brasilers mengen fresols rojos. Actualment portem la soja de Brasil, ho mesclam amb productes químics i tenim vaca boja. L'emprenta ecològica dels catalans. Representa tres planetes, això vol dir que els catalans mengen tres voltes més de 70. Però, fins i tot, pocs mengen menys perquè som conscients de l'obesitat i els problemes de l'alimentació. No és que són prou, no és la qualitat de nostre consum, sinó la qualitat que consumim mal. Cada, per cada bistec que mengem, per cada quilo de bistec consumim 6 litres de petroli. I això sense mencionar els pesticides que mengem, per tal, per tal cal, Reduir la metjada la ecològica no és només consumir menys, és canviar la manera de produir, no consumir freses de l'Àfrica del Sud, cal esperar a aquesta temporada, per exemple. La campanya de consumidors italians, per exemple, m'ha semblat prou interessant consistent en consumir productes amb el menor transport possible. El transport és un dels elements més negatius per al medi ambient. El, el segon punt del programa, el tercer no, el segon, en els transports i és un als transportistes el cost real actualment si els tren para el transport real caldriam multiplicar per 20 o 30 el preu la, la el fi del petroli va, va ajudar-nos a mantenir en l'ecourt, doncs des, des ecotax troisième... es produirà mitjançant ecotax etc. En tercer bon, lloc, relocalitzar les activitats. Eh, hem parlat suficientment d'això això. Va okay. ser prou, prou ràpid, ni que, que és només per a il·lustrar un poc. La idea Re trobavar la gericultura tradicional sense productes químics, retrobar la civilització agrícola quan teníem un 45% o un 50% de la població que es dedicava a l'agricultura però actualment eh, no és quasi ningú, estem parlant del 3% dels països desenvolupats. Potser en el futur tindrem un 10 o un 15%. Ara hi ha molts fills de llauradors que volen tornar al camp i fer agricultura biològica tècniques actuals o alternatives ha vist que els experts que exposen pot ser podria donar llocs de treball per a un 10 o 15% de la població que crearia molts llocs de treball una agricultura més natural més de temporada, més sana sense productes químics el que tampoc destruiria els aquífers i ens permetria redescobrir la biodiversitat i el i faríem menys tomates i hivernacles a Andalusia, sinó sí no que tindríem més productes adaptats al clima i a la regió. Sí a cinquè lloc, reinvertir els guanys de la productivitat en la reducció del temps de treball. En dues paraules, en 1848, 1848 Marx pensava que havíem aconseguit un nivell de desenvolupament en el que podíem passar al comunisme. El problema no era fer creixer el pastís sinó redistribuir-lo. No es tractava de produir més, sinó que es tractava de redistribuir. Tambeu pensa un economista més ortodoxs com John Stuart Mill. y había, en la su opinión, un problema tan gran en la distribución que cal li canviar i els obrers encara no hi ni coches ni biberes. La productivitat en aquest temps s'ha multiplicat per 30. Si volguem re, si reinvertir la tendència actual caldria treballar 30 voltes menys i passaríem a una societat comunista. Mentrestant hem reduït els temps de treball la meitat. Però no hem fet creixer l'oci o la llibertat. Hem convertit de l'oci en un temps de treball fantasma. La gent cada volta pensa més en la seva feina, En gent ha d'omplir formularis, ha de fer tasques de tipus administratiu i no tenim tant de temps com ens volen fer creure. Reste, Hem multiplicat la producció. multiplicat les, effets, les, real, Multiplica les en coses. en meilleure situation. On devrait voir à la consommation. Serían de ser un 26% que... más felices, bon, si es bon, pudiera medir, pero no és el cas. Me... La de de même dans del que es tracta és de... d'aprofitar de... els beneficis de la major productivitat d'una productivitat més eficient de de en la reducció en del temps de treball i, de temps de temps de i la creació de llocs de treball. Eh, relancer... la de donc, en si ser lloc, rellençar la donc, producció de béns com comuns de com el coneixement, l'amistat tots aquests vents que tenen la capacitat de ser consumits sense excloure's de més. Si tinc un amic de més no l'hi lleveu una mica a ningú i no es pot patentar i no estic privant a ningú de l'utilització del meu amic el coneixement és el mateix. Si tinc una idea no, no la patente i prives de més d'ella. Donc ça c'est à encourager il y a il faut que on puisse bouger pour, le faire, pour a, uh, le de les coses réapproprierse uh, bon. euh, des biens communs des choses partagées réduire le 4 del notre programa le penser de huit huit avoir le la publicité c'est el publicitaire la privilegiat de la colònia mental i de la frustració que ens porta insatisfacció en pel que fem donc euh una de les mesures de salut pública hauria de ser limitar al màxim l'espai publicitari, sobretot quan es dirigeix als més dèbils, als nostres xiquets, per exemple. Actualment a Estats Units hi ha anuncis per a xiquets a partir de 3 mesos el que también porta malalties psíquiques considerables, reorientar la investigación tecnocientífica, químicas ecológicas, más que no moléculas tóxicas, la agroecología más que no el productivismo, la ecoeficacia, etc i, finalment, reapropiar-nos d'es diners. Deixem es diners als bancs i hem vist del que això comporta. Per tant, cal reapropiar-nos els diners per a projectes de relocalitzar els diners. Actualment, els estalvis locals es per a finançar projectes mundials de manera... mentre que podria ser utilitzada a nivell local per altres finalitats per a resoldre també problemes intergeneracionals, per exemple. Com a mínim caldria controlar els bancs i el sistema financer. Com a mínim. Un ministre socialista del Front Popular a França l'any 36 tenia un molt bon programa però no va poder fer la realitat. Deia, deia, vaig a tancar els bancs i els bànquers. Conclusió, eh bien... Hi e hi ha un camí que porta a la desaparició de la humanitat i un altre que porta a la desesperació com deia al principi És una opció'è que fouadju. La humanitat respon a dues forces, la força d'atracció i la força de repulsió. La força d'atracció és l'aspiració a un món millor, crec que és una aspiració comuna. Tothom vol viure en un món millor, més simple, més simpàtic, però hi ha interessos i limitacions, hi ha la drogodependència, no tenim la capacitat suficient d'alliberar-nos d'això. En la drogodependència tenim dos, dos agents especials, Tenim els traficants, que són els multinacionals, i els drogats, que són els esclaus voluntaris i que pateixen, per supost, la pressió del sistema, que han interioritzat les limitacions i que s'han convertit en una espècie de serfs de... del procés. Els drogats tenen la tendència a seguir visitar el seu camell que els passa la droga a la atirant, eh? I que vos la ven eh, de manera atractiva mentre que no fan una cura de desintoxicació. Si la la si dic que la crisi és una bona notícia, és perquè constitueix xoc, shock de manera que pot fer que els trobadictes vagin a faire une cure de desintoxicació. Comme le val la pena, però no és automàtic. No hem de preocupar préoccuper, donc Gràcies, sí, professor. Eh, bé, gràcies per l'assistència. L'institut continuarà informant-vos de les nois arquitectes que hem fent. Eh, heu rebut un objectiu, si ho vols, reivindició d'informació que saps. I agraïu la presència i que la passin.